Ez a fájdalom, ez az összetört szív, ezek a sirályok és jonni villámburgerei. csak nem két évvel ezelőtt egy SMS-ben tőlem, és Izlandtól. A kis társadalmunkban néha nehezen lehet lélegzethez jutni, és ez a levegőtlenség megfojthat, elmegyek mielőtt megfulladok. Kiváló indok a távozásra. Aki szeretni akarja Izlandot, annak néha el kell hagynia. A kis társadalmak levegőtlensége fenyegetést jelent az embernek, ugyanis aki nem jut elég oxigénhez, az kevesebbet gondolkodik, beszűkül a tudata, világképe, önközpontúbbá, ezáltal érdektelenebbé válik. És Árinak igaza van, társadalmunk oxigénhiányban szenved, pedig a hegyek megtaníthattak volna bennünket gondolkodni. Ők magasabbra törnek az ég felé, Onnan szerzik az oxigént, onnan néznek körül, mi meg közben elsorvadunk a fagypúpjaink között. Na nem azért, fontosak a fagypúpok, alvó kutyák ők, a táj gondolatai, a csend, amire vágyunk. A fagypúpok jelentik izlandot, mondogatja ári gyakran. Legutóbb például egy nekem írt e-mailjében egy hete, azt is hozzátette. Felemézt a vágyakozás a fagypúpok után. A dánoknak nincsenek se fagypúpjaik, se hegyeik, és ezt nem lehet nekik megbocsátani. E szavakat nem az elbúcsúzás követte, hanem egy dátum és egy időpont, meg egy smiley. Ezen a rájellemző módon hozta tudomásomra, hogy hazatér. Egyértelműbben nem is mondhatta volna. Ári anyai ágról érzelmes családból származik, de nagyjából hat éves korától egy szófukar, Strandírból származó apa és egy bonyolult lelkületű, keleti fjordokból származó nevelőanya mellett nőtt fel. Egy ilyen felállásnak egyszerűen nem lehet jó vége, végzetszerűen bonja magával a fájdalmat, a gyötrelmes időszakokat, az álmatlan éjszakákat. És pontosan így esett, ahogy az ki is fog derülni az itt következőkben, így vagy úgy nem lehet megúszni. Aki írásba fog, semmit nem hallgathat el. Ez az első parancs. Mindennek az alapja. Ezért hát tudtam, hogy a dátum és az időpont azt jelenti, hogy Ari hazajön. Azon a napon és abban az időpontban landol a gépe, a Midnesheydin. Így nyomban válaszoltam is neki. Fiatalkorunkból használva egy szófordulatot, amikor a világ még egyáltalán nem így nézett ki. Akkor elisszuk a vámat. Hol szállsz meg? A válasz meglepett. A Keflaviki repülőtér szállodában. Ari rejtélyes hazatérő üzenete talán elég nyilvánvaló volt, és a megoldáshoz nem kellett feltétlenül Ari szakértőnek lenni, de két évvel korábbi búcsú szavai, a kis társadalmakban néha nehezen lehet lélegzethez jutni, a kívülállók számára talán nem voltak ennyire könnyen értelmezhetők, mert valódi jelentésük körülbelül ez lehetett. A fájdalom üzelinnét összetöri, szétszúzza a szívemet. Mihez kezd az ember egy elromlott szívvel? Elmegyek innen, hogy megmentsem magam. A fájdalom Vagyis az, ami olyan gyorsan és váratlanul törte össze, oly rettenetesen tette tönkre a saját, a felesége és három gyermekük életét. Legalábbis úgy tűnt, hogy gyorsan és váratlanul roppantotta szét. Karja ültésként söpört végig a konyhaasztalon, és már semmi sem volt olyan, mint régen. Semmi. Nehéz szó ez. Ari saját magát száműzte. Vagy az élet száműzte őt, a hétköznapok szürkesége, az elrendezetlenségek, mindaz, amivel nem akart szembenézni, az apróságok, amelyek úgy ülnek fel, hogy észre sem vesszük őket, mert túl elfoglaltak vagyunk. Gondolom, túl közönösek, túl gyávák, vagy talán mindez egyszerre. Először egy karsöpört végig a konyhaasztalon, mint egy üvöltés, majd valamivel később jött az űr, amit az öremésztés lassan, de biztosan kitöltött. Most azonban visszatér, összetört szívvel, miután két évet töltött Dániában, ami szigorúan véve nem is feltétlenül számít külföldnek. Még mindig a Keflaviki kikötőnél állok, figyelem, ahogy az aznapi egyetlen hajó befut a az öreg halászok kezüket zsebredukba beszélgetni kezdenek, és az, amit az imént látni véltem a tekintetükben, eltűnt, mintha félreértés lett volna. Nevetnek, miközben a hajót néhány sirály követi. Eléggé közönösen, mintha elvesztették volna a hitüket a Keflaviki halászatban és hajózásban. Jóformán csak a látszat kedvéért köröznek a hajó fölött. A szememhez emelem a távcsövet, szemügyre veszem a sirályokat. Ábrázatuk szinte zavarodottnak tűnik, ami persze marhaság, a sirályoknak nincs ábrázatuk. Pillantásuk legfeljebb mohóságot és halálfélelmet tükrözhet. Egyértelmű, hogy valamiféle liberálisok, jegyezné meg Ari. Összerezzenek, egy autódudál mellettem. Öt kocsi. Két terepjáró, egy nagyobb furgon, meg két személy autó várja, hogy sorra kerüljenek a hoddogos és hamburgeres bódénál. Johnny Villámburgere áll a furgon tetején a nagy, fényes, alumínium táblán, alatta pedig ugyanakkor a betűkkel angolul, vagy talán amerikaiul. Johnny's Standard Burgers Berögzült szokás lehet ez, az amerikai támaszponttal való 50 éves szomszédság hatása. Az autókra pillantok, és azon kapom magam, hogy a szememhez emelem a távcsövet. Az egyik autó megint tudál egyet, talán unalmában, talán tiltakozásul a állapotok, a munkanélküliség a reménytelenség miatt. A halászatik volt a hoda, a hadsereg kivonult, de az is lehet, hogy csupán türelmetlenségből dudál a beígért ki alumínium kohóért, vagy az amerikai hulladék égetőért, amit a polgármester Sigurjon próbál idehozni. A biztonságra, a boldog életre várva türelmetlenkedik. Azért tülköl, mert csökkent a libidója, vagy épp ellenkezőleg, mert egyáltalán nem csökkent. De az is lehet, hogy csupán alig győzik kivárni a sorát. Nyilvánvalóan kellemetlen dolog lehet éhesen várakozni Jonny villámburgerére. Ha csak nem rám dudált, amiatt, hogy itt állok és a kikötött fürkészem, a hajdani szép napok mementóját. Valaha még szolgált valamire, a város szíve volt az értelme, fontosságának bizonyítéka. Sőt, elválaszthatatlanul összekapcsolta az ország történelmével és lényegével, és ezáltal jelentős ellensúlyát képezte a támaszpontnak és annak Keflavik lakóira, életükre és viselkedésükre gyakorolt hatásának. Elindulok a kocsim felé, tudom, hogy a keflavíkiak bizalmatlanok azokkal szemben, akiknek nincs autójuk. Az efféle emberek többnyire kommunistáknak és csóró alkoholistáknak bizonyulnak. Hátra pillantok. A sirályok eltűntek, helyükön már szürkül az égbolt. A mai nap is belehanyatlik oda, abba a tengerbe, amely évszázadokon keresztül eltartotta keflavikot, a környéket, feltételként, életadóként, és ami a fáradt, vörösen izzó téli napkoronggal együtt elsüllyedt a vízben. A sirályokkal, az autódudával. A Johnny stunderberger egyetemben belemerül a bőkezű tengerbe, a halak közé, akik a keflavikiaktól háborítatlanul úszkálnak, mivel a hajók zömét a kvótákkal együtt eladták, még a városnak is alig maradt kvótája. Az igazság és az egyenlőség már rég elkerüli keflavikot, az ország legsötétebb helyét, és mi is csak nézünk kifelé a konyha vagy a nappali ablakán, azt motyogva. Ott a tenger, mi hatalmas. Aztán behúzzuk a függönyt, mert hát ki szeretné, hogy egy ilyen roppant valami emlékeztesse a hajdani szebb napokra, a tettek idejére, amikor még mindenki peckesen járhatott. Meg arra, hogy hallgatólagosan beleegyezett abba, hogy a tenger halállománya a hajó tulajdonosok és utódaik bankszámlájává alakuljon át hogy a tátogó tőkehal, a csillogó hering az vérükké váljék, és privatizálják a tengert. Gyorsan behúzzuk a függönyt, mert fáj látni a halaktól nyüsgő tengert, ha tilos halászni, ha vannak halfeldolgozóink, de minek? Hiába keresem a sirályokat, az öreg halászoknak is nyoma veszett, eltüntette őket az alkonyat. Talán a napkoronggal, a sirályokkal és az autódudával együtt ők is elmerültek a tengerben. Az ég felé irányítom a távcsövet, ott még talán nincs kvóta rendszer. A szürkületre kelet felé, ahonnan Ari repülőgépe jön. Pilóta, repülj óvatosan a rakományoddal, ezzel a fájdalommal, ezzel az összetört szívvel.